كما صليت على الابراهيم انكم حميد مزيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على الابراهيم انكم حميد مزيد وبعد الله سيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى كما اوصي نفسي بذلك فقد فاز المتقون وذنت كيماني بعد قوم صلى تبارك وتعالى ام بيومنا وادامنا ونقوك وترجشوا ما كلا مmoja سالف وقال amila salihan fali nafsihi. Yake kufanya wema fa yadhibu humrejea yeye mwenyewe. Waman man fa 'alayha mwenye kufanya mbaya na madhara madhara yake ya mwenyewe. Wama ma'arabu ka bidh-dhallami lil-'adziz fa kuwa mola wako mwenye kuwadhulumu wajake. Kwa utumchenya baraka kama ambavyo na kila mmoja atalipa kale ambayo ametenda katika maisha yake kila siku. Ndivyo katika imani Napenda kuhojiya kwa mara nyingine tena kama ilivyomo mara kwa mara tunahojiwa na jambo zima la uchamungu kwa sababu uchamungu ni nje kufaulu mbele za Allah tabarakataala na Qurani hayo katika saybanyambali pia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akasema itta hala haithu ma kunta inshaallah popote pale ulipo kuna sala sala ndelevu, kuma na sala ya uchamungu ni sala nderevu kama naadamu msala popote pale ulipo ili asifike na mauti ipo katika hali mbaya ambayo wala hayapendi wala hairidii. Ni kuzama kwa imani. Alhamdulillah tupo katika mwezi wa Rajab mmoja kati ya miezi mini mitukufu ya Kiislamu. Mwezi ambao una mambo mengi ambayo kumba umma wa katika mwezi huu ndio mwezi ambao ilifanyika safari is na maradi mtume Muhammad sallallahu alayhi wa katika mwezi huu ni mwezi ambao wakati wa utawala wa, wa, wa, wa khilafa za, za, za Salahuddin Ayub ni mwezi ambao Uislamu waliweza kufanikiwa kama Allah e, kuweza kukomboa Masjid aksa baada ya kuwa katika mikono ya msalaba kwa muda mrefu. Ilikombolewa ndani mwezi huu wa Rajab. mwezi huu wa Rajab ni mwezi ambao wa mtihani na msiba mzito kwa wakuislamu msiba kuangushwa ile serikali ya Kiislamu serikali ya khilafa ya mwisho kabisa niangushwa katika mwezi wa Rajab na toka niangushwe kipindi hicho haijarudi tena kwa kuwa na mamlaka yao na wa Kiislamu duniani haupo bali ni watu kujitai ile kadri ya zamani katika nyanu mbalimbali lakini kama mamlaka ya Kiislamu duniani haipo baada ya kuangushwa katika mwezi wa Rajab sasa leo bilmunasaba Tuangazie hasara kuangushwa ile ule utara wa Islam wa khalafa hasara yake nili bomba kwa Islam kwa sababu ndugu zangu wa kaimani kama ambao tunafahamu baada ya kufa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala sallam naislamu wa walichelewa kuzika mauti ya rasulullah kwa mwaka tatu, mpaka ambayo alikuwa na khalifa wa Islam tumekosa miaka 380 na kwa sababu mtume azikwe na ni mimi ni mamlaka ya kujikeni Mtume Muhammad SAW haikazikwa mpaka kaja siku siku tano baada sio kumpata khalifa kiongozi wa na Bakar Siddiq radhiallahu anhu arba akatoa maelekezo mashuhuri akamwambia Man mankana abudu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qadmataka ila amali kana abudu Muhammadu Abana wa Muri Allah alako ala hai hafi ndakati ameelekeza kama mtume aziki wassalamu alakamzika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallama baada kupatikana kiongozi. Kwa tukio hili la masahaba wema hawa salafu al-umma rabbul alamum nyuma maulamaa maulama wakakubaliana maulama wote jamhurul ulama kwamba muda ambao Islamu wanapewa bila bila kuna kiongozi ni siku tatu. Muda msaana usiga duniani kwa bila bila kiongozi nne siku tatu kwa tukio lipi tukio hili kwa mrasuli alikufa waislamu muda wa kusubiri nzeri siku tatu nipo akaweza e, kumpata khalifa wa muslimin na pia kwamba katika khilafa ya Umar rabi l'anhu Al walipokuwa alipokuwa amechumakiswa na anakurudia kutoka roho akateua wale masahaba sita kama mfano Chegu mmoja kwa kuonekana khalifa akwa Ali rabi allahu anhu Osman bin Affan radhi na wale wala masahaba sita akameanzana vinoma mara wepo lakini si chaguliwe ile upande kama kuongeze kura upande fulani sasa baada hapo ile kasri ya ya, ya, ya uchaguzi darul khilafa eh, Umar akatabua makamanda 50 katika wanajeshi wa Islam ambao wako pale kama Muhammad ibn Maslama na nakadadi mna asala 100 izinireli nyumba hii ya uchaguzi ya wa khalifa Zikipita siku tatu hawatusije yamtego khalifa wa uwebe. Zikipita siku tatu hawatusije yamtego khalifa wa Mongoliamu wa Ueb. Kwa na kamba umma wa Islamu haunaruhusa ruhusa ya siku tatu kuenza kwa nini bila kiongozi. Sasa leo Islamu inafika karibu ni miaka 100 Islamu hana kiongozi. Ni msiba juu ya msiba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sasa mi nazungumza leo kuhusu kwamba hasara ambayo tumepata saba bila kuwasi na kiongozi wa dini kuwa na khalifa ambaye atasimamia mambo ya umma wa kislamu. Ziko hasara nyingi sana ambazo Islamu tumezipata na kuendelea kuzipata mpaka chakaporejea kiongozi wa Islam baada ya kumchagua na kumtoaza kiongozi mwenye sifa na vigezo katika ulimwengu wa kiislamu e, mpaka tupofika siku hiyo ambapo Allah haikombali kwa ivi neka na tabarakataala. kwamba Hasara mbazo zinapatikana katika bilaadi ya Kiislamu kubwa kabisa miongoni mwa hizo ni umepatikana uvamizi uvamizi kwa eneo Kwa uvamizi wa Tigishi, Ari mtofumevamiwa watu wanaouawa kama mama Muhammad tunaona Ukienda Yemen, Ukenga, Syria, ukienda Afghanistan Palestine, Palestina mbali mbali ni watu wanaouawa haya hayakuepuka katika khilafa hiyo. Urodha kaka haya hayakuepo. Hakuna lesubutu kadhani aridio kwa sababu mwenyewe yupo. Hata mlisha majeshi ya leno Meno ya Uislamu. Ya Sasa ile la uvamizi wa kijeshi Somalia hapo kila mahala watu wanavamiwa wanauawa hii ni hasara kubwa sana msalamu Hebu sikiria damu ngapi za Waislamu zimeangwa kutoka kipindilishwa. Damu ngapi zinomangwa? Waislamu wangapi rasmi wamekufa? Waislamu wengi wa, wa Yemen wanaendelea kufa. Waislamu wengi wa Asili wanaendelea kufa. Waislamu wengi wa Palestina wa wanaendelea kufa na kuawa kila siku. Kwa sababu mwenye jambo hayupo. Mwenye amri akasema Waislamu tokeni wote mkakaumbo dogo zenu, huyu hayuko, hayuko. katika hadithi ambayo kwa mumu Muslim, ah, uh, Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama salama al-imamu junma bila shaka kiongozi Khalifa ndiyo ngao ya umma wa Islam. Yukatalu raihi warahihi watapigana juma yake huyo bihi watapata kujikinga na kunilinda na sali za maadi kupitia yeye. Hata tu basi amani yeyote Muislamu basi yande mahali fulani. Huyo hayupo. Koni hasara kubwa sana Muislamu tumepata ya kufamiwa ardhi za Muislamu. Muislamu ana uao masaliki na magharibi. Kila ukifungua chombo cha habari ima ni television au ni mradio au au au utakuta nyuislamu na maduko zimebomwa wana uwa haribu zimepeleka kimababu na mazalimu na wakoloni na watu wabaya ambao hawanaheri wa kwa umbo kwa binadamu ambao hawa asalamu alikum harufu fiku ila walazima anaeleza ana kwamba hawa tabia vile wakipata nafasi hata tazama udugo wale jamaa hawa ndugo wale jamaa kwa nafasi uchonomo na mla kaju yenu wale na ujamaa ni kuu na kutesa kama ambavyo walio almuslimuna wanatuhudia kwamba Uislamu ani zao damu zao zinamwagwa wuslamu anaangamizwa hili jambo moja wapo katika mambo ambayo ya hasara ya kuangushwa khilapa, ya serikali ya Kiislamu jambo lingine ni uvamizi wa fikra uvamizi wa kiitikadi itikadi ya muslimu imevamiwa kwa sababu akulipa tikadi hayuko. Kwa hiyo tikadi tunazambiwa kwa fikra mbovu dhidi ya Islam hakuna kuisepea. Jalia Msalim mora kamara tunamwambia ana kwamba hii tikadi yetu ndio ngawa yetu, yetu. Hii yetu ndiyo kinga yetu. Tikadi yetu ndiyo nuru yetu wa Islam tunakoa kwa tikadi ndio ambayo inaunganisha Islam. Ikitakapoguruga tikadi unavuruga ufahamu wa Islam. Unavuruga ufahamu wa umma, unavuruga mambo mengi katika umma wa Islam. Ni tikadi lazima ilinde mamlaka ya Kiislamu. Ilinda ilitikadi na kuchafuliwa kama ambavyo tumeona e, katika Fathu Maka wakati Makkah inakombolewa katika kazi ambazo mtume alizifanya ni kuabiza masanamu ya buji. Anatuma wanajeshi Khalid kavuje kule. Wale wanajeshi wanatoka kwenda kuondoa ushirikina katika maeneo sasa leo otoishia kutoa na 7 na shiriki hifa itatakaza utasadalia za ushirikina hata kuangalia daendelea kuja kwenye tembeba lakini katika islam kuna mamlaka ya kuondolewa ushirikina vile viango vyake vyote viondolewe e ni maelekezo Hata ali ibn al-talibi radiyallahu anhu yelekezo na rasulullah kama ukuta sanamu liko juu sawisha na adizi yake sawisha moja moja kwa ni kwamba itikadi ya islam bimami ya kavurugo yake hasa zilizitikaje ambazo sizo mnaona kama kuna bidii kwama kama kuchanganyikana kwa Islamu sisi ni wamoja wote wa Ibrahimu ni wizi gani chawaniwa hayo ni wanapatikana mngoni mwanaume na shekhi wakanadi sala bila nzeto ni limevurugwa ona kama khalifa kama, kama ya hawa nasema la ilallah wala naamini kama la thalata, na la Hakuna itikadi kama hiyo. Hakuna hakuna mahusiano kama hayo ya imani. Imani sahihi ni moja ambayo Allah ndiye karidhika nayo. Waradhi kwa muislamu Dina Allah anasema nimelekea Islamu ndio dini yenu. Sasa dini ya balaa ikorezea vurugu kama hivi kwa kwa nini mwenyewe hakuna? Kuna tofiki na ambazo za kufuruga dini. Masalan, leo Uislamu umemezwa katika itikadi za siasa. Na vile kwenye chama vya vigeshi hapo wanatamka wazi kuna mmoja kunampea ni mkuu wa itikadi na ya kila chama kile chama ni itikadi kama huuelewi. Hapo ni islamu. kuna mtu ni mkuu wa itikadi na uembezi An analinda itikadi yake kama chakula. Sasa kila chama kuna watu kama hawa ambao wanaihami itikadi yao na kuipropageti. Kui, kui Leo tunatangaza na kusomea Vile ni no, itikadi sasa zile zimeletwa kwa Uislamu wakaingizwa kule huyo huku yupo kule huko si hauna mwenyewe Itikadi ishaheru mwenyewe lakini watumejaza makadi ya mama yao wa kampeni wa kampeni atafanya kampeni katika kwa kampenya wale wale wanaodhani watanusuru katika gama vile kumbe ile ni jitari ambayo ya Kiislamu na haikubaliki inapingana na dini ya Allah subhanahu wa lakini ikaingizwa katika bongo zetu tuna sema uislamu hana nafasi demokrasia ndio itafaa jiuunge katika vyama ile ile itafaa watu jangiuma katika jamaa uislamu umevumishwa itikadi yake kachwa Mtu kwa Allahu akbar katika sala lakini hapo hapo anachukua maamuzi na sera ambazo sio nini sio za allah subhanahu wa ta'ala kwa ndugu zangu katika imani Hizi ni hasara za kuangushwa ulimtaala wa Islam, selafa ikangushwa wa Islam wakabenyezewa na kuenezewa fikra ambazo sizizo, fikra ambazo sio Fikira ambazo ni potofu. Kiasi kwamba watu hawaelewi kama Islam unasema katika kadhi ya fulani. Niwalizika tu maneno ambayo ya yame, yamejua yame, yame katika bongo za watu. Eh uh eh -huh. watu wakaanza kuifadhishwa kamba ili tuendelee kyetaji watu siasa safi na uongozi bora wanaambiwa maana kama haya unaambia kama zidumu fikra za mtu fulani si kama zidumu itikadi ya siislamu Kidumu kitabu insha Allah kiongozi mheshimiwa watu wataseme dumu fikra za mtu fulani mazoe yake ndio bwana vya sikilize unasitiza mazoe ya mtu amekula kama taakulun waashrumu kama tashrabun na ana kama tanamun anakula kama anavyokula anakunywa kama anavyokunywa Analala kama na vulala anakufa kama ambao ambao ni pia mtakufa kwa sababu baada kuacha kushika kitabu wa Allah na sunna rasulihi sala salama baada ashika mawazo no, watu na wanaamini katika mambo ya jambo eh eh watu wakavuruga waka akili zao wakaona kama jamani tunisherie tabaka tupate katiba katiba yetatushulisha katiba ya yanchi ya kitaifa ah, inna lillahi wa inna ilaihi komazo yatu yezidi ya watu hapana kitakachowafaa ni mwongozwa Allah Tabaraka wa ta'ala ndugu zangu islamu, hizi ni baadhi ya hasara za kuangushwa ule umma utawala wa kiislamu ila pekondoka katika mishia ya watu ndio paka leo nguvu na kuangamizwa kila kona na kila mahala ndugu zangu waislamu mwa ngononi hasara za kuangushwa, utawala wa Uislamu kama uko ni kwamba tumepoteza umoja wetu tumepoteza umoja wetu sisi wa hatuunganishwi na utaifa au leo tunaunganishwa sisi ni umma mmoja ni umma mmoja sasa leo tu, angalia jinsi gani tu kwamba leo kuna African Union za Waislamu OIC inakaribisha mbili ziko pale kwani moyo hamsanika dini moja kwa ajili ya mbili huu nchi moja na walia tena nani rasulullah sallallahu wa wasallam na makalifu kwa pegea miaka nima miaka rudi kwa pege sallallahu wa moja mmoja tumejagwa katika vijidola kama saudi ya pale mfalme wake kwetu na mfalme wake judi na wakwake sudani na watu wao kila watu akaganda wa kimeeneo maeneo ili tupate kuangamizwa zaidi ikizaliwa msiflani kama mapana sisi hatuhusu wale wale wa wale ugomvi wao tata na msisi wa utuhusu. Kama kwa mjadala, muzuele muzuele kupinzana hapana ni ugomvi kati ya mjadala wa muzuele sio utuhusu ni ugomvi wao. Maka tumegana katika Utaifa, wakati si Utaifa sio jambo la kidini. Haya ni katika asara kwamba ya, ya umma wa Islamu hauna khalifa. Khalifa alikuwa na umma wa Islamu mmoja. Kwa hiyo ni kwamba Hasara moja hapo ni kwamba magisisi kupoteza umoja wetu tukabakishwa katika vijieneo eneo. kwa wale vijiji vyote na katika mahala sasa e, kwa kote katika maeneo na vijiji hichi sio le mmoja maskini anchi nchi kwa mufte wenu huyu ato kama wenu sanaa atatangaza habari za mwezi mwezi ukiandaa matangaza atatoa labda habari za hili kidogo kama pale uheshimiwa kifo au kifo labda kwa pale ni jamaa kemme mufti, mufti, moski moski ni na ili kuanza kudumaza pili zetu basi wale tola katika nchi mama mbali wale mufti wetu atapata ulizi mufti wewe mufti mkubwa kutupea ulizi kadaka kingora eh wewe ni kiongozi mguwa sana lakini hana meno hana, hana mamaka hana chochote yani mambo ambayo alikuwa nayo hata sasa anafanyika mufti ndio anadalaka watu sana wanaana baba watu sana na kama hivyo kwaakati bakeo vijimufti kila mahala tunangoja vimufti vetu, lakini waislamu na nini hauna mmoja Katika sura hivi za waislamu kutokuwa na mamlaka na na kiongozi mmoja ndiyo ni sababu harizi waislamu zinaforward kidogo kidogo mpakaona katika zinakisha kufora kuna ena mbili ena amazo ni kuvamia zile arifu na kuzipora hata kama ambapo imeporwa palestine mala ambapo ndioshimnatambaza kikwaso kwa msimu akfa pale ambapo kwa upande wa yahudi pale ndugu zetu walifuna na waki la siku hamna mwenye yeye mwenye kusimamia pale mala ardhi ambayo alikomboa khalifa tu Umar radhi anhu ardhah kai kongo kasi ya mamlaka ya islamu timeporwa ardhi ambayo baada ya mia karibu 200 ya katika khilafa Makamia 584 injiria kirejesha katika mamlaka ya Kiislamu kwa dini ya Ayub kurejesha mamlaka ya Kiislamu kama ile ya ardhi ya Islamu nisiba ya Islamu hapa zipo hapa Ndiyo maana ndiyo maana Islamu baada ya ya kuangushwa kwa khilafa wanajeshi wa Kiingereza walipofika wa wa Palestine walienda walifika li, wa Misri na wa Palestine wakakojolea Kabuli Salahuddin Al-Ayyubi ile kamanda aliyekongoa Asfa kwa majeshi ya jihadi wakaenda wakakujulia wa Fatihad kabuli lahi hapo akasema aliyomba udma ya Salahuddin leo turudi tena e hafsabu kwa kwa kujikuza tushauri hapo baada ya kuungusha khilafa nimekuja kuhujulia Kabuli Salahuddin Al-Ayyubi kamanda ambaye alipigana jihadi kukongoa Masifa ikarejea ndani wa umma wa Kiislamu Sheikh wa Islamu Abdul Salami akapato ya kwanza ya katika ya kwanza kwamba akimshuku kamanda anasema huyu ya Sahara Ibukta Aqsa kwa salisha kama hiyo katika kwa kama hii walimu zinaporwa na watu ko tunaforwardu Palestine nini tunafanya kitu gani kwa ardhi tunaforward na kwa sababu wao wameshika mamlaka na mabavu unajua bonyea hayupo Khalifa Abdul Hamid الثاني walipofuata Wayahudi kama tuuzie Palestine akaambia simcho udha ardhi ya islamu hata mnikate mwili wangu over wan, one over kiungo kiungo nife story those ardhi ya Islam ardhi ya wanavamia na kupora na ndomani mbaya kusini mifora kwa hiyo za gilba na uongo si maana mbali mbali islam na fora na nyang'ajwa kwa nafora kimabavu na anapora katika njia nyingine ni kuweka vibaraka wao katika ardhi ya islam wanafanya mpaka wao kwa hiyo kwa baraka basi kwa sababu wao amri na maeneo yale lenye haki na maeneo yale Vibaraka baraka wako pale wanasikiliza wakoloni kolano na semari. Wana Amerika nataka natakaje gani Wanafiza amri kutoka huko Washington, Washington DC. Kuna ajenzi gani? kazi yao ni kutekeleza amri yao Kwa huo ni uporaji wa nini? Wa Wahalifu wa Uislamu na maeneo ya Uislamu kiasi kamba, Waislamu kwa ni wahanga, hawana nafasi, ni wakimbizi, shambali bali. Angalia watu wa Uislamu wasiri ardhi yao imevamiwa na wanakimbia wanekimbia hawana Hii ni hasara kubwa katika hasara ambazo zimeukumba umma wa kuporwa aridhi zao katika hasara nyingine zipo hasara nyingi hasara nyingine, nyingine ambao waumakumu wa kiislamu ni waislamu kuporwa mali zao kuporwa feli za aridhi zao zimeporwa kwa sababu hawavamizi mazali tayari wa sheko wa zibarakao katika nchi zetu katika milari za wa Islamu wacho kifungo kwa maalizo angalia kama kajalia kwamba aridhi ya Islamu ni zenye mafuta hali za petroli ardhi za dhahabu na fedha za madini kama kajaza katika biladi wa islam lakini kwa bahati mbaya kuna vibaraka wako pale watumwa wa koloni ndio wana, wanasomba zile mali kwa pekee mazali mabanki yote ya Amerika ya ufizi mingeneko kwa wakoloni wale madhalimu wavamizi ndio hela zote huko hebu usilie kama mafuta kilichokuwa na uzu wa gani Dakari ni Waislam lakini mafundisho haya lazima kwenda kule. Kiesi kama vile hawazichukui na kuchukua, basi mkataibu zipo katika mamlaka yao. Kiesi kama kama viongozi watagojea umekunafisha mali zao. Kila kitu na Hebu jiulize, kesi gani umepora katika mali za Waislam ambazo kule? Kesi gani mabillion ya hela ameporwa. hapo kule? na kila siku hela zile katika maakaunti ambayo hawa baraka wao hela wamezijaza kule na mtu kama akifa atamuondoa kila kitu kimefutika. Wao unajua hela ambazo waliweka nani gadafi katika kan sa mabengi wala azikwapo zile hela. Zote wamechukua amechukua samaeli zalimu zalim hela Wamechukua Amechukua zote. Hata hata miaka yote Libya inatoa mafuta hela yote wa jamaa wamehionye amechukulia mbaka. Asa katu kama huni ukatisyo waleji wanaofanya dhidi ya Uislamu siku hata siku kwa sababu chuko mwanaslamu hawana mwenyewe hawana mwenyewe ardhi zao zimevamiwa na uvamizi wa kinguvu na kijeshi kadhalika wamekuwa vibaraka katika ardhi zile ambao wanaruhusu Ile miliji ya kunyonya wananyonya mali za umma za Uislamu zile watakavyo hata kuzia kunyia ule basi huyu wao na yeye watamaliza kumwangamiza hata majina yote sio ba hataambiwa hafai akama vitu kadha kaka kamba huyu hafai na wale uongo waliotumika kuipiga rafiki kama Sadangu Sele na Sulaha za mangamivu kwa wapi leo leo yarakipo katika mikono yao ya na mara ma, ma, ma, ya ya, ma, ya kwa mbona salahu yaonyeshwa ya Sadangu Sele na mabomu ya nadubi au mabomu ya bangi yametokaonyeshwa hawabudu Sadangu Sele kwa wakati kwa mungu ana ana tiki ana nuclear fulaza mwangavu jiko wapi mbaka leo ile tumenuclear ikafikia dawa kweli ziki ana nuclear ile tumenitonyeseni uko nyoko sadamu siayo uko tumedhibiki inji onyesheni kulahatu burhanakum inqutu msadiqin btari dalili zenu kama ninyi ni wakweli hawa ni waongo wanaendesha mambo katika msingi wa uongo wananishughulia katika msingi ya figo kwa islam Hili ndio hali ilivyo kwamba tupo katika hasara kubwa sana ya kukosa khilafa utawala wa Islamo ambao ndio ungeza kusamia yote haya na mengineo na no asingesubutu kuweza kuwajali wa Islamu au kupora ali Mslamu hata kidogo. Ili mwanamke katika khilafa ya Mutasim warumi alikwame mkamata ili mwanamke yeye aliyotokufa akapaza sauti akasema wa mutasima e bon tasim khalifa Islamu ipo iraq na namke sauti wao wao basi khalifa muantako alikifanya hakusema nasikia sana kila mtu ana haki kwamba sisi wote Ibrahimu wote sisi adili adili mungu wetu mmoja atekefanya kama ni barua nami hii kiongozi wa warumi kaambia huyo mwanamke asipowachiwa Mtaleta maskari Hakusema tunaleta adhimu wa, wa amani tunaleta maskari Nasiri hao mwanzo wake ni Bagadadi mwisho wake ni hapo kwako mpaka ulimongoja Kiislamu uishe ndega Masaka Hakusema kwamba hapana bwana anasikia sana na kuomba hapa kuomba kama hakuashia hapa Masaka naitwa anagisha Ni hali dola imepanuka Uislamu kila kona Islamu wapo wana ghara kutokana kwa Allah Tabarak wa Taala hasa wanajeshi mimi huko kwako kiongozi wa harumi basi na baada barua kiongozi kwa harumi Haki kifanya akato bodyguard wake wali hasa wale special ambao wamelekenya nika mkabidhi kwa bodyguard mkono kwa mkono hakusema akatoa mgambo kwa mpeleke wale bodyguard wale wenye nguvu kuelekea jangwa la msho kandeondokena na mwanamke ndo lekene kwa motorcycle Allah huyo mwanamke akapata ulizo bodyguard wa kiongozi wa harumi, mguu kwa mguu farasi kwa farasi zaka Baghdad ambia mwanamke huyu Sabasta habari nini hijiada iza yetu ya muumini wa islamu usipopoteza iza yetu hatuna mamlaka hatuna uwezo tunaishia tu katika basi tumaliza historia habari imekisha lakini iza tunapoteza imepotezwa iza haibo maana hatuna kweza kutuhami hatuna ngao bila ambako kasumbi rasulallah inna man al imamu junna khalifa ndio ngao ya muumini wa islamu angalia hivi sasa kwa unyonge kuduni na udhalili kila kibindi mtu anamtukadha rasulallah ila diki denma frankwa kuna mtume kwa sababu mbona mtume mtu mkubwa tu kwa sira bikatuli bali bali unafikiria unafikiria kama angeogopa khalifa ndio subutu mtukana mtume neno la shahada huitamki mpaka mtaje ashabu la ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadun rasulullah katika zana tunamtaja kwenye swala Hala halafu yule tukaanuambie basi ni democracy watu wana uhuru kujieleza Lakini akimtukana kiongozi wao yote wa nchi mtukana akimsema tu utaambie kondao cha sisi maadili kwa mtukana Mwa sallallahu kwao faransa kipindi cha 2012 baada ya ile vikatuni Waziri wa habari wa faransa akabagua kanuni zile vikatuni kesema unatulea huru wangu demokrasi yangu unatulea huru wangu wa demokrasia yangu akabagua ile vikatuni kwa mkomo wa islamu au naadabu ovenini kivini vibambao mtume anatukana uslamo hapo wakati tangazo liko wako rasulullah yakosema man sabbi fak tulio mwe ni kutukana muueni samkwas lege mangka ni harabu kumagadamu mala Ma patakatifu lakini katika poto maka aliagiza mtume wale wote walikuwa na mtu kwa uto wa uawa na sema wa ueni wa wa hata kama mtakuta muta'alikhina bilkaaba wa mikumbasi ya kaaba lakini mtukutana mueni ndani ya kaaba lakini ni kwafi tupo katika dali na uduni nzuri tu hapa kabla ya khilafa ya musho kuangushwa ya khalifa Abd al-Hamid II kabla kuangushwa Ufaransa palikuwa na maagizo kuhusu kuhusu vikatu vya maagizo ya kumkabidhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khalifa Abd al-Hamid alikuwa Ufaransa kwa mimi shikieni adabu hiyo takufa kwa ajili ya yule Muhammad Rasuul atakufa kwa ajili yake ile maagizo aliagiza sio azimu habari Rais wa Ufaransa akasema hapana achieni hayo ma kwa kwa mwenyewe yupo ana mamlaka kutoa sauti ambayo yenye nguvu kwenye speaker konsala wa iza yetu ipo katika waislamu kurejea mamlaka ya kidola ya islam ya kilimwengu kama ilivyokuwa kina bakari sidiq, kina umar bin na bin ummi radhiyallahu anhu hapo ndipo kwenye azetu ni masahia ya tata islamu hatuna nafasi kwa tunabudu ki pamoja kwanza ni kulitambua, na pili e, kujitai kufanya kazi ya dawa anba yutumia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwenda kurejesha nafasi hiyo ya kuongoza Uislamu kwenye kila dogo na kila kubwa Mwenye Allah akupende kila laheri na kukusimkila shari na ununuzu wa Uislamu الحمد لله القهص ارفع بسم الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاه والسلام على رسول محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين وبعد الله اوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى فقات هذا المتخوض دוגيتم سمعني kwamba tunazungumzia hasara moyo kutukuto islamu wa kuangusha wale utawala islamu wa elimu Hivisata ni miaka familia waislamu hatuna kiongozi ambaye anaongoza waislamu wote duniani mbaini mbaini ambaye ni khalifa hasara ziko nyingi umwagaji wa damu uelea mambo waislamu kusindikwa ugaidi kila kona na enea ile kiasi kuangamiza na kuatesa waislamu wenye kubadilizani chumbani mbali waislamu na teswa zimeenea kila kona wakati waislamu ni, ni ni umma wa kabilioni na kumeweje hela mafuta kila siku inatoka katika nchi za waislamu kodi kwamba watu wanambiwa siku kwa wa sababu ya uvamizi na ubaya na kama msimamizi yule hayupo vibaraka baraka wao wamefanya nini wameshika hatango katika mano ya lakini inshallah nusra la ipokaribu, karibu kuweza kunushuru ma huyu ndugu zangu tukiamini Allah tabarakatuala ameitoa ahadi kuwa islami, kuwa panusura, kwa waislamu kwa fa nusra na kurejesha mamlaka yao kwa jambo hili ni jambo ambalo za kisheria kwamba Allah ndio islamu ta mamlaka na kuongoza dunia kwa muda bomuda boma nyendo nataka nini unajua kama livo katika surati nnur aya hii ni mashhuri surati nnur aya 55 waadallahu allane amanu minfu amilus salihati alam yuahidi waleo community ni mwenu anakofanya mali njema atafanywa tawala katika mpaka mwisho wa aya kwa jambo hili hapa la sheria jambo la kidini la pala nalo tuamini kwamba lipo tunafanya kazi ya kunusumu maislamu ili inshallah taala baraka sala umma muslimu uweze kurejea na kushika hatamu ya kuongoza dunia na kueleza wabilifu katika mashariki maari na magharibi kila kona kwa sababu Allah ni al wa يا ايها المسلمون وان كما قال الاقعدي اللهم انصرنا لمن نادانا وانصرنا ولمظلمنا وانصرنا لمن ضاق علينا انك انت العزيز الحكيم وانك لا شيء قدير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اعزنا بالخلافه اللهم اعزنا بالخلافه وانصرنا بالخلافة. بالخلافه ونور قلوبنا بالخلافة وانجلي حياتنا بالخلافة ونوري بلادنا بالخلافه انك لا كل شيء قدير الله اكبر وعاش Tunusuru Islamu, Allah wa zetu walio kufa makosa yao. Allah wenye maradhi aponyshe maradhi yao, kila mwenye haja mkirie haja yake, Tunusuru na kila shari na tupe kila laheri, ala tukomba kwa Ramadhani na fadhila zake utushirie kwenye njia yetu mweza, walhamdulillah as